Basme în limba română Șoarecele de la oraș și șoarecele de la țară A fost odată ca niciodată un șoricel care trăia la oraș. El găsi o fotografie cu amicul său de la țară. Așa că se hotărât să-i facă o surpriză și să-l viziteze. Ah. Locul ăsta miroase dezgustător Miroase animale murdare de la fermă Să găsesc mai repede casa prietenului meu Bună, prietenul meu drag! Ce mai faci? Sunt bine! M-am gândit să-ți fac o surpriză Ce surpriză! Bine ai venit la țară, dragă prietene! Mă bucur că ai putut să vii tocmai din oraș ca să mă vizitezi. Prietenii se pusere pe vorbit o vreme. Ai avut o călătorie foarte lungă. Cu siguranță ești obosit. De ce nu mergi să te primenești? Între timp, îți voi pregăti ceva de mâncare. Șoarecele de la țară se îndreptă către fermă. Șoarecele de la oraș se duc să se spele. Bine! Să aduc niște legume proaspete Între timp, apa se termină pe când șoarecele de la oraș se spăla oh, E așa de puțină apă! În orașul meu e mult mai bine! Șoarecele de la oraș ieși enervat din casă Vino! Să mâncăm afară! Am pregătit ceva pentru tine! Șoarecele de la țară îi servi cartofi dulci, sfeclă proaspătă și napi și lapte proaspăt De ce nu iei loc? Șoarecele de la țară îl servi pe șoarecele de la oraș Voi asta mâncați la țară? Mâncare fadă, pur și simplu n-are gust Șoarecele de la țară se strădui mult să-și impresioneze amicul, dar nu reuși după masă, șoarecele de la țară se hotărâs să-i arate ferma șoarecelui de la oraș Ah, aerul e atât de curat! Pot să miros până și parfumul florilor Ce e chestia asta verde? Aceasta este mazărea Apoi dă dură de o grămadă de bălegar uh, Miroase îngrozitor Orașul meu e foarte curat Sincer, prietene, drag Nu-mi place cum trăiești să știi Sau mâncarea pe care o mănânci Ești înconjurat de insecte și de multă murdărie Vino la oraș! Uită de toate astea! Îmi pare rău pentru mâncare, dar nu e nimic în neregulă cu ea Totul este foarte proaspăt aici Mi-ar plăcea să vii cu mine la oraș pentru câteva zile să-ți arăt cum trăiesc eu Îți voi da să mănânci brânză, paste, nuci și multe altele Sună minunat! <laughs> Sunt sigur că vei fi încântat! <laughs> Șoare cele de la oraș își făcu bagajul ca să plece E timpul ca acum să plec? Mulțumesc! M-am simțit foarte bine! Ne vedem în curând în oraș! Șoriceii se îmbrățișară și își luară la revedere. Câteva zile mai târziu, șoarecele de la țară își pregăti bagajele pentru vizita la oraș. Ce clădiri înalte, mașini strălucitoare și ce mâncare delicioasă voi gusta! M-am îndrăgostit de oraș! Ce zgomot infernal! În sfârșit ajunse la casa șoarecilor de la oraș. Bine ai venit, prietene drag! Bine ai venit în casa mea! Șoarecele de la oraș intră cu șoarecele de la țară în casă. Au stat de vorbă o vreme. În timp ce servitorii casei puneau masa, șoarecele de la oraș mirosim mâncarea și spuse... Vină, prietene! Mâncarea e gata! Să mergem! Șoare cele de la țară de-abia aștepta să mănânce Ia ce vrei, prietene! Avem brânză, lapte, paste, pâine prăjită, unt de arahide, tort și fructe Mulțumesc! Sunt foarte impresionat de stilul tău de viață! Cred că voi rămâne aici cu tine! De cum se puse pe mâncat, servitoarea se întoarse. Luă un băț ca să-i alunge. Animale murdare! Plecați, vara de aici! Hai, vino, să ne ascundem! Șoare cele de la oraș era foarte rușinat. Ha, ha, ha, ha. Nu-ți face griji, prietene! Mâncăm imediat după ce pleacă! Se hotărâre să meargă la o plimbare până când se elibera masa. Vino, îți voi arăta un loc unde găsim orice fel de mâncare Ce? Ce-i asta? Faimosul supermarket Pe drum văzură o pisică Care se îndrepta alergând spre ei Grăbește-te! Ascunde-te! Wow! Wow! Ce-a fost asta? Inima! Îmi bate atât de repede! O pisică mare și grasă o să plece imediat. Trebuie doar să facem liniște. După ce pisica plecă, intrară în supermarket, șoarecele de la țară văzut ceva ce arăta ciudat. Ce e asta? Ai grijă! E o capcană pentru șoareci! Ce e o capcană pentru șoareci? Păi, nu știu cum să-ți explic mai exact. Dar cum încerci să iei brânza dinăuntru? Te blochezi și nu mai poți ieși deloc Cred că fac un atac de cord E mult prea mult pentru mine Ei, hai, nu exagera acum Doar fii precaut Ei bine, m-am săturat de toată alergătura și săriturile astea M-am săturat să-mi fie frică nu pentru asta am venit eu aici Dar... M-am hotărât să mă întorc acasă Acolo e atât de liniștit Îmi pare foarte rău pentru toate astea Prefer să mănânc legume proaspete din grădina mea Decât mâncare pretențioasă și să-mi fie frică tot timpul E mai bine să trăiești simplu decât să alergi după o viață îmbelșugată Așadar, șoricelul de la țară se întoarse acasă și rămase acolo pentru tot restul vieții.